Örül, hogy egyet értek. Oké, okay. nem úgy ment, ahogy terveztem. Nem fogja fel, mit mondok neki. Látom az arcán, és be kell fognom a számat, mielőtt mélyebb rásnám magam. Mozdulj, men mennem kell. Még mindig elállja az utat. Van egy hosszú távú bérleti szerződésem, és rendelkezem egy vécével, ahol nem kell kapálóznod, mondja. Nem a csodás patinás Hampton környéked, ebben biztos vagyok. De egy előre lépés ebből a patkányúból. Költöz velem össze. Mostantól minden reggel így akarok felébredni, és azokba a káprázatos barna szemeid nézni. Ja, hivatalosan is nagyon elbasztom ezt. Említettem, hogy van egy rám váró holtest, és Murphy azonnal összeráncolja a szemöldökét. Murphy találkozik veled? Elhátrál. Mi a franc folyik?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 Mozgott és vonaglott a húsával, míg ő megtámadott engem. Egy szűzmáriás tetoválás, akinek a szájából vér folyt. A hozzá vagy bárki máshoz való imádkozás semmit sem tett, hogy megmentsen engem. Láv különleges ügynök. A nevem hallatára visszaugrom a jelenbe, és Joe mögött állva Oliver nyomozót találom, aki mogorván néz rám, és nem a holtestre. Ma vagy megszerzi nekem a válaszaimat?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 Láttam már korábban ezt a tetoválást, amely az áldozat karján van, mondom ehhez. Hol, és milyen összefüggésben? Nem szakmai értelemben, és sok évvel ezelőtt volt. Valójában odahaza, Hamptonban. Az a Mendez vállalat területe, mondja. Egy család és birodalom, amely Hamptonban tanyázik. Közismerten törvényes, és mégis teljesen törvénytelen. Nagyon szappanoperaszerű.